19. Шінджуку – гігантська станція. Щодня через неї проходить близько трьох із половиною мільйонів пасажирів. У книзі рекордів Гіннеса Шінджуку має титул найволилюднішої залізничної станції світу. Всередині неї перетинається багато ліній. Чуо, Собу, Яманоте, Сайкю, Шоман, Шінджуку, Наріта Експрес – лише найбільше із них. Неймовірно хитромудно перехрещуються і комбінуються рейки. Тільки самих колій є 16. Крім того, наче встромивши штекери у її боки, зі станцією з'єднані дві приватні залізниці – Одакю та КІО – і три лінії метро. Справжній лабіринт. У години пік цей лабіринт стає морем. море піниться, вирує, клекоче, б'є у входи-виходи. Течі люди, що пересідають із лінії на лінію, сплутуються і утворюють небезпечні вири. Сумнівно, що навіть Великий Пророк зміг би розділити води цього несамовито бурхливого моря. Нелегко повірити, що п'ять разів на тиждень, раз зранку і раз увечері, з такою велетенською масою людей може впоратися доволі скромна кількість станційних працівників. Особливо складними є ранкові години пік. Люди поспішають кожен до свого пункту призначення. До встановленого часу треба поставити печатку на картці обліку робочого часу. Настрій також не найкращий, та й спати ще хочеться. А від щільно напханих потягів мучиться і душа, і тіло. Сісти вдається лише тим, кому пощастило найбільше. Дивно, що не чути сварок та бійок, немає кривавих трагедій, спричинених нещасним випадком, і з подивом думає цкуру. Якби така переповнена станція чи потяг стали об'єктом нападу фанатичної терористичної організації, немає жодного сумніву, що трагічного кінця не уникнути. Втрати були би просто жахливими. Страшний сон, який і для працівників, і для поліції, і, звісно ж, для пасажирів перейшов би межі уяви. Однак, попри це, способів запобігання таким трагедіям майже немає. Зрештою, страшний сон у Токіо таки трапився наяву навесні 1995-го. Автор має на увазі атаку секти Аум Шінрікьо в токійському метро, яка використовувала отруйний газ. Працівники станції продовжують кричати і благати у гучномовці майже беззупино лунають сигнали відправлення потягів. Апарати контролю на вході та виході безмовно зчитують неосяжну інформацію з кутків, магнітних карток та місячних проїзних. Довгі потяги, що прибувають і відправляються за секунди, як терпляча натренована тварина, систематично випльовують та всмоктують людей, зачиняють двері також сердито і рушають до наступної станції. І навіть якщо комусь на сходах у людському натовпі стали на ногу і зняли черевика, то віднайти його – марна затія. Він зникне у стрімких хитких пісках години пік і пропаде на віки вічні. А він чи вона змушені будуть обходитися без одного черевика цілісінький день. На початку 90-х років, коли ще не японська економічна бульбашка, певна впливова американська газета опублікувала крупним планом світлину людей, що спускаються сходами станції Шінджуку. Можливо, то була станція Токіо, але в нашому випадку це не має значення – зимового ранку в годину пік. Люди, що йдуть на роботу, всі, наче змовившись, дивляться вниз, ідуть із понурими та безживними обличчями, як риби у бляшанці. Японія, без сумніву, стала заможною країною, але багато японців видаються отакими нещасливими та похлюпленими, І йшлося у статті. Ця світлина стала дуже відомою. Скоро не знає, чи більшість японців нещасливі чи ні, однак справжня причина того, що люди на світлині дивляться донизу, криється певно, не в тому, що вони нещасливі, а в тому, що мусять уважно дивитися під ноги. Потрапити ногою на сходинку, не згубити взуття. У години пік на гігантській залізничній станції це напрочуд важливе завдання. На світлині пояснення цього підтексту немає. Зрештою, люди в темних плащах з опущеними головами зазвичай не видаються щасливими. Логічно, що цілком можливо називати нещасливим суспільство, в якому людина боїться не доїхати на роботу з цілою парою взуття. Скоро спробував прикинути, скільки часу люди витрачають на дорогу до роботи. В один бік – це орієнтовно година півтори, десь стільки. Типовий одружений працівник фірми з дитиною двома, що живе у власному будинку і має роботу в центрі, добирається з околиці, а звідти за коротший час не приїдеш. Отже, з 24 годин дві або три години щодня йдуть лише на доїзд. Якщо пощастить, то в переповненому потязі можна почитати газету чи якусь книжку кишенькового формату. Хто зна, може вдасться послухати симфонію Гайдна на іподі чи повчити розмовну іспанську. Може, хтось умудриться, заплющивши очі, поринути в метафізичні роздуми. Однак у загальному розумінні ці дві чи три години на день важко назвати найпродуктивнішими і найкраще використаним часом у житті. Цікаво, скільки людського життя краде і з'їдає отака безмістовна, найімовірніша їзда? Наскільки через нього марнується і зношується людина? Однак це не та проблема, над якою повинен думати Цкуру Тадзакі, людина, що працює в залізничній компанії та переважно займається конструюванням станційних будівель. Нехай люди самі вибирають, як їм жити. Це їхнє життя, не його. Нехай кожен сам вирішує, наскільки щасливим чи нещасливим є суспільство, в якому ми живемо. Цкуру Тадзакі повинен думати про те, як безпечно та доцільно скерувати такий страхітливий людський потік. Від нього не вимагають розмірковувати, від нього вимагають лише правильно розрахованої і перевіреної ефективності. Він ані мислитель, ані соціолог, а лише простий інженер. Скуру Тадзаки дуже любить дивитися на станцію Шінджуку. Він купує вхідний квиток і зазвичай піднімається на платформу 9 та 10 колій. Звідти відправляються спеціальні експреси центральної гілки Чуо – потяги далекого сполучення до Мацумото або Кофу. Мацумото – місто у центральній частині префектури Нагано на захід від Токіо. Кофу – адміністративний центр префектури Яманаші на захід від Токіо. У порівнянні з іншими лініями, якими люди доїжджають на роботу, тут пасажирів значно менше і потяги курсують рідше. Можна сісти на лавку і спокійно поспостерігати за життям станції. Він ходить на станцію так, як інші ходять слухати концерти, приглядати фільми, танцювати в клубі, дивитися спортивні змагання чи розглядати вітрини крамниць. Коли є час і немає нічого до роботи, на станцію цкуро приходить доволі часто. Коли йому треба втихомирити почуття чи про щось поміркувати, ноги ведуть його туди самі. Він сідає на лавку і, попиваючи каву з кіоску, перевіряє відправлення потягів у малоформатному розкладі, який завжди лежить у нього в портфелі, та просто незворушно сидить. Так може згайти багато часу. Звісно, зараз скоро вже цього не робить, але в студентські роки він дивився на форму станції, потоки пасажирів, рухи працівників і докладно записував спостереження у зошит. І ось, зменшуючи швидкість, на платформу прибуває спеціальний експрес. Двері відчиняються, і один за одним починають виходити пасажири. Скуру огортає легкість та вдоволення лише від самого споглядання. Коли бачить, що потяг без ексесів прибуває точно за розкладом, то, хоча працює в іншій залізничній компанії, відчуває гордість. Тиху, нелукаву гордість. У потяг заходять прибиральники, збирають сміття і поправляють крісла. Бригада потяга у формі та кашкетах шпарко приймає зміну, і поїзд годується до наступного рейсу. На вагонах змінюється напис станції призначення «Потяг отримує новий номер». Усе відбувається злагоджено, з точністю до секунди, без зволікання і зайвих рухів. Це світ, до якого належить Скуру Тадзакі. На головному вокзалі Гельсінки він також так вчинив, попросив розклад, сів на лаву і, попиваючи каву з паперової склянки, дивився на потяги далекого сполучення. Звіряв зі своєю мапою, куди ті прямують і звідки прибули. Проводжав поглядом пасажирів, що виходять із вагонів, спішним кроком переходять на потрібну їм платформу. Спостерігав за рухами станційних працівників та машиністів і провідників у формі. Так він повертав своєму серцю звичний супокій. Час минав рівно та м'яко. Якщо не брати до уваги, що не чутно оголошень, то все було так само, як на Шінджуку. Управління вокзалами у цілому світі, мабуть, суттєво не відрізняється. Точний і вправний професіоналізм. Вигляд вокзалу збудив у його серці природну прихильність. Він упевнився, що є саме там, де треба. Коли у вівторок цкуру закінчив роботу, годинник на стіні перевалив за восьму. Крім нього, в офісі вже нікого не залишалося. Правду кажучи, робота не була такою нагальною, аби віддавати її позаробочий час. Але Цкуру хотів більш-менш завершити нагромаджені справи, поза як середи середовечері у нього була запланована зустріч із Сарою. Завершивши роботу, він вимкнув комп'ютер, зачинив на ключ у жухляді важливі диски та папери, вимкнув у кімнаті світло. Привітався з незнайомим йому охоронцем та вийшов із чорного входу. «До побачення! Дякую за вашу працю!» – попрощався охоронець. «Можна б десь повечеряти», – поміркував Цкуру, але апетиту не відчув. Однак відразу йти додому йому також не хотілося, тому попрямував на вокзал до станції Шінджуку Японської залізниці. Того дня він також купив собі каву в станційному кіоску. У паркей та спекотний літній вечір, як зазвичай є у Токіо, спина вкрилася липким потом. Однак скоро все одно волів випити гарячої чорної кави, аніж прохолодного напою. Це вже звичай. На дев'ятій колії, як і завжди, до відправлення готувався останній спеціальний експрес до Мацумото. Бригада проходила вагонами і звичним, проте пильним поглядом перевіряла, чи все гаразд. Модель потяга була цкуру добре відомою, серія E257. Вона не є яскравою і не притягає людського ока так, як швидкісний Шинкасен, однак цкуру симпатизував її сумлінній прямій формі. Цей експрес спочатку їде до Шіоджирі центральною гілкою Чуо, а потім до Мацумото – лінією Шіної. То у центральній частині префектури Нагано. Центральна гілка лінії Чо йде від Шінджуку через це місце на захід, а тоді повертає на південь до Нагої. До Мацумото він прибуває за 5.12. До Хачіоджі шуму здіймати не може, поза як іде міською зоною, а потім його шлях пролягає крізь гори, де багато звивин, тому вражаючи швидкості розвинути також не вдається. Попри відносно невелику віддаль, їзда займає трохи часу. Хачіоджі. Найбільше місто на західній околиці префектури Токіо. До посадки ще залишався час, тому пасажири заклопотано купували в кіоску бенто, перекуси, пиво, журнали для читання. Бенто. Ланч у спеціальній коробці. Були й такі, що вже облаштували для подорожі свій власний маленький світ, встромивши у вуха білі наушники айпода. То тут, то там люди спілкувалися з іншими. Правно водили пучками пальців по екранах смартфонів та голосно говорили по телефону, не програючи в гучності станційним оголошенням. Була там і молода пара, що, очевидно, зібралася у спільну мандрівку. Вони сиділи на лавці плече до плеча і стиха щасливо перемовлялися. Перед очима цкуру швидким темпом промайнули п'яти-шістьрічні близнята із сонними очима, яких тягнули за руку батьки. У вільній руці хлопчики затиснули гральні консолі. Були ще двоє молодих іноземців із важкими напрічниками, а також дівчина з віолончельним футляром, у неї такий гарний профіль. Ці люди зараз сідають у вечірній спеціальний експрес і вирушають кудись далеко. Скоро трохи їм заздрив, вони мають куди прямувати, у скоро такого місця немає. Якщо подумати, то він не був ще ні в Мацумото, ні в Кофу, ані в Шіоджі, навіть у Хачіоджі. Незважаючи на те, що дивився з цієї платформи на спеціальний експрес до Мацумото безліч разів, у його голові жодного разу не майнула думка, що він сам може сісти у цей потяг. Він ніколи не замислювався над такою можливістю. І чому? Скоро уявив собі, що він зараз сяде в потяг і поїде в Мацумото. Це не є нереально. і скоро ця думка видалася непоганою. Адже ж він узяв і вирушив до Фінляндії, коли надумав. Якщо захоче, може поїхати і в Мацумото. Цікаво, що це за місто, як там живуть люди. Але скоро похитав головою. Від цієї думки треба відмовитися, адже він не зможе повернутися завтра в Токіо, щоб устигнути на роботу. Аби це зрозуміти, йому навіть не треба заглядати в розклад. Крім того, завтра увечері в нього зустріч із Сарою. Важливий день. Він не може собі дозволити їхати в Мацумото. скоро допив рештки вже теплої кави і кинув склянку до смітника. Скоро Тадзакі не має куди прямувати. Це стало однією з його життєвих тез. Він не має куди їхати, не має куди повертатися. І колись так було, і тепер. Єдине його місце – там, де він є зараз. Хоча це трохи не так, думає Цкуру. Якщо добре поміркувати, то один раз у житті в нього таки було чітке місце, куди він прямував. У старшій школі він хотів вступити до політехніки та професійно навчитися конструювати залізничні станції. Це і було тим місцем, куди він мав прямувати. І для цього він завзято вчився. Тоді класний керівник холодно повідомив Цкуру, що з його успішністю скласти вступні іспити у вибраний університет у нього шансів не більше, ніж 20%. Однак Цкуру не здався і подолав цю перешкоду. З такою віддачею він вчився тоді вперше в житті. Змагатися за оцінки чи за лідерство хлопець не змів, але коли ставив перед собою конкретну мету, працював в поті чола і розкривати сповна власну силу він міг. Для нього самого тоді це стало несподіваним відкриттям. У результаті скоро поїхав з Нагої та розпочав нове життя у Токіо. Перебуваючи там, він з усього серця прагнув вирватися до рідного міста якнайшвидше і побути трохи з друзями. Це було місце, куди він мав повертатися. Життя в роз'їздах між двома містами тривало рік і злишком, а одного прикрого моменту ця циклічність раптово увірувалася. Тоді у нього зникло місце, куди можна було їхати і куди повертатися. Як і раніше, у Нагої в нього ще залишався дім, ще зберігалася власна кімната. У тому домі жила мати зі старшою сестрою, молодша сестра також мешкала в Нагої. Але хоча його приїздові завжди палку раділи, він не мав із ними про що говорити, не відчував особливої втіхи від зустрічі, коли раз чи два на рік для годиться приїжджав додому. Мама і сестри шукали в ньому його колишній образ, а скоро його вже закинув, як не потріб. Для того, щоб відтворити і запрезентувати їм колишнього себе, скоро змушений був прикидатися. Нагої також видавалася йому чужою і нецікавою, він не міг знайти у ній того, чого шукав, за чим стужився. З іншого боку, Токіо було для нього місцем, де він опинився волою випадку. Колись воно було місцем його навчання, тепер стало місцем роботи. Скоро належав туди функціонально, і не більше. У Токіо він жив спокійним та правильним життям, так як обережно на чужині живе утікач, якого позбавили батьківщини, аби не щиняти галасу, не завдавати довколішним клопоту, аби тільки продовжили посвідку для проживання. У Токіо він жив утікачем із власного життя. Це місто є ідеальним для людей, що прагнуть такої анонімності. У Цкуру немає близьких друзів. Він зустрічався колись із кількома жінками, але завжди із ними розходився. Це були спокійні стосунки і закінчувалися також мирно. Жодна з них не зачепила глибоко його душі. Зі свого боку, таких стосунків він не прагнув, а жінки зі свого також, напевно, сильно його не прагнули. Пів-напів. «Моє життя справді зупинилося на 20-му році», – думають Скору сидячи на лаві вокзалу станції Шіндзюку, «Дні, крізь які я потім брів, не мали ваги. Спокійним вітром пропливали повз мене роки. Не залишаючи ран і смутку, не збурюючи почуттів, не створюючи спогадів та радушів. І ось тепер я вже на порозі середнього віку. Та ні, до середнього віку ще трохи часу залишилося, але я точно вже не молодий». Якщо подумати про Ері, то її також у певному сенсі можна назвати втікачем з її життя. Вона також отримала глибоку рану, потім залишила багато чого на призволяще, відмовилася від рідного краю. Точніше, обрала Фінляндію за свою нову землю. Зараз Ері має чоловіка і дітей, гончарство, в яке вкладає серце. Літній будиночок на березі озера та бадьорого пса. Вивчила фінську мову. Ері неухильно працювала над створенням власного маленького Всесвіту, на відміну від мене. Скоро поглянув на такхоер на зап'ястя лівої руки, за 10 дев'ята. Посадка пасажирів на спеціальний експрес уже розпочалася. Одне за одним люди заходили з речами до вагонів і сідали на свої місця. Через вікно було видно, як вони ставлять сумки на горішній полиці, зітхають із полегшенням в охолодженому кондиціонерами приміщенні, попивають про холодні напої. Годинник є однією з небагатьох речей, успадкованих від батька, які мають тілесну форму. Прекрасний антикваріат із початку 60-х. Якщо його три дні не носити, то пружина перестає крутитися і годинник завмирає. Але ця незручність, навпаки, припала цкуру до вподоби. Справжнісінький технічний шедевр. Та ні, краще сказати, витвір мистецтва. Ні крихти кварцу чи мікрочипів. Усе добросовісно працює за допомогою бездоганних пружин та коліщат. І навіть зараз, після майже 50-річної незмінної служби, він напрочуд точно карбує час. Скоро не пригадує, аби він купував собі колись годинник. Завжди байдуже носив дешеві подаровані, адже йому було достатньо просто знати точний час. Така його думка про годинники. На щодень хлопцеві цілком вистачало найпростішого дешевого електронного Касіо. І тому, коли Скоро отримав цей дорогий годинник як батьківську реліквію, його це не надто зворушило, оскільки щодня годинник треба було накручувати. Скоро почав носити його з певного почуття обов'язку. Однак годинник відразу припав йому до душі. Він любив відчуття його на руці, приємну ваговитість, тихенький звук механіки. Почав значно частіше поглядати на руку, аби упевнитися, котра година. І з кожним разом тінь батька тихо зринала в його думках. Чесно кажучи, скоро не знав добре свого батька і не дуже за ним сумував. Він не пригадує, щоб вони з батьком кудись ходили вдвох або говорили про особисте чи в дитинстві, чи у старшому віці. Батько завжди був скупим на слова, принаймні вдома він майже не розкривав рота. Він взагалі рідко бував удома, цілими днями пропадаючи на роботі. Якщо подивитися на все це з теперішнього погляду, можливо, у нього була інша жінка, думав собі скуру. Батька він сприймав радше не як рідного батька, а як шановного родича, котрий часто бував у них дома. Вихованням Цкуру займалися практично мати та сестри. Про батька ж він зовсім нічого не знає, як той жив, про що думав як сприймав світ, якими конкретно були його будні. Єдине, що йому відомо, то це те, що він народився в префектурі Гіфу, рано втратив батьків і його забрав до себе батьків-брат, буддійський священник. Після закінчення старшої школи батько з нуля створив фірму і досягнув приголомшливого успіху, збивши непогані статки. Як на людину, що зазнала в житті злиднів, говорити про них він не любив, можливо, не хотів цього згадувати. Поза всяким сумнівом, до комерції батько мав неабиякий хист. Хист здобувати відразу потрібну річ та позбуватися без зволікання непотрібних. Старша сестра Цкуру успадкувала оцю батькову торгову жилку, щоправда, лише частково. Середня сестра має материну приємну товариську вдачу, але також частково. А ось Цкуру не успадкував ні того, ні іншого. Батько помер від раку легень, викурював щодня по 50 цигарок. Коли Цкуру приїхав провідати його у лікарні при медичному університеті, говорити він зовсім не міг. Видавалося, що він хотів сказати синові щось важливе, але здійснитися цьому його бажанню вже не судилося. За місяць після того візиту батько на лікарняному ліжку упокоївся на віки. Скоро залишилося розкішне помешкання зі спальною в районі депозит депозиту банку на власне ім'я із солідною сумою грошей та оцей наручний так-хуер з механічним заведенням. Хоча ні, це ще не все. Від батька откро отримав також ім'я. Коли Цкуру заявив, що хотів би вступити до політехнічного університету і здобути фах, батько був явно розчарований, що його єдиний син жодним чином не зацікавлений можливістю успадкувати батьків бізнес у нерухомості. Однак, з іншого боку, він схвалив прагнення сина стати інженером. «Якщо так, то можеш їхати до Токіо, я з радістю дам тобі необхідні кошти», – сказав він. Хай там що, а опанувати ремесло та створювати матеріальні речі – шляхетна справа. Справа потрібна людям. Старано вчися і будуй залізничні станції, скільки захочеш. Було видно, батько радів, що ім'я Цкуру, яке він дав синові, не пропало недаремне. Можливо, це був перший і останній раз у житті, коли Цкуру зумів батька втішити. Точніше, коли батько чітко виразив свою втіху з сином. Згідно з розкладом, рівно о 9 годині спеціальний експрес до Мацомото виїхав із платформи. Сидячи на лавці, Скоро дивився, як далиніє кулією світло, і набираючи швидкість, потяг зникає у глибині літньої ночі. З відправленням останнього потяга все навколо разюче змінилося. Здалося, що місто втратило свій попередній блиск, як театральна сцена, на якій після вистави загасили освітлення. Скоро підвівся з лавки і поволі рушив сходами вниз. Він вийшов із вокзалу і вирішив повечеряти у малому ресторанчику поблизу. Сів за столик біля стійки і замовив собі м'ясний хлібець та салат із картоплі. Однак не з'їв навіть половини, не тому що не смачно. Цей ресторан славився своїми м'ясними хлібцями. Просто не було апетиту. Як завжди, випів півпива. Тоді повернувся потягом додому, пішов у душ. Вишурувавши тіло милом, змив піт, Накинув на себе махровий халат оливкового кольору. Він отримав його від тодішньої дівчини на 30-річчя, сів на крісло на балконі і, підставляючи себе нічному вітерцеві, прислухався до приглушеного шуму міста. Була вже майже одинадцята, але спати йому не хотілося. Скоро пригадав роки навчання в університеті, коли він думав лише про те, щоб умерти. Відтоді минуло вже 16 років. Тоді йому здавалося, що серце само собою перестане битися, коли він вдивлятиметься всередину себе. Якщо збере свій дух в одну точку, то точно завдасть серцю смертельної рани. Як зібране, в лінзі сонячне проміння запалює папір. Він усім серцем на це надіявся. Однак минуло кілька місяців, але всупереч його очікуванню серце не зупинилося. Серце так просто не зупиняється. Здалека долунив гул Гвинтокрила. Очевидно, він летів у його бік, бо звук дедалі наростав. Скоро підняв голову, шукаючи тінь у небі. Гвинтокрил видавався йому приходом посланця, котрий має принести якусь важливу вість. Але нічого в небі так і не з'явилося. Гул Гвинта слабшав і врешті зник на заході. Залишився тільки м'який безладний шум нічного міста. Можливо, Біла тоді добувалася саме розпаду їхньої п'ятірки. Думка про таку ймовірність з'явилася в голові раптово. Сидячи в кріслі на балконі, скоро почав потрохи надавати цій ймовірності конкретних обрисів. У старшій школі вони п'ятеро перебували у міцній нерозривній гармонії. Розумілися навзаєм, сприймали одне одного такими, якими були. Кожен із них почувався глибоко щасливими. Але це блаженство не могло тривати вічно, адже райський сад втрачають. Кожен дорослише, коли настає його пора, та й шлях у кожного різний і з часом у них неуникно виникла б дизгармонія, з'явилася б невиразна тріщина, і врешті вийшла б за межі того, що є невиразним. Напевно, на біло тиснули усвідомлення того, що це має трапитися, і вона не витримала. Можливо, вона відчувала, якщо зараз не розірвати їхнього духовного з'єднання, то її також закрутить стихія і завдасть смертельної рани. Як потопельник, котрого накриває і затягує на морське дно водоверть від корабля, що йде під воду. Певною мірою скоро розумів це відчуття. То зараз він його розумів. Очевидно, напруга, спричинена придушенням статевого начала, починала набирати тут чималого значення. Скоро так собі це уявляє. Реалістичні сексуальні сни, які він почав згодом бачити, очевидно були проєкцією цієї напруги. Можливо, в житті решти чотирьох ця напруга також якось, хоча він і не знає, як саме, проєктувалася. Біла, очевидно, хотіла від цього втекти. Напевно, вона не змогла витримувати тісних стосунків, які потребували постійного контролю власних почуттів. Немає жодного сумніву, що з їхньої п'ятірки саме Біла була емоційно найчутливішою і, очевидно, почула скрегіт найшвидше. Однак сили вирватися з кола в неї не було, Біла не була наділена такою силою, і тому виставила відступником Цкуру. На той час він був найвразливішою ланкою їхньої спільноти, поза як першим вийшов із гурту. Іншими словами, його було за що покарати. Після зґвалтування, хто із -за яких обставин це зробив, уже назавжди залишиться таємницею. В історичному сум'яті, спричиненому цим шоком, вона з усієї сили розірвала найслабшу ланку, Наче зривала стоп-кран в аварійній ситуації. Якщо так думати, то багато чого стає на свої місця. Скориставшись Цкуру як підставкою, Біла спробувала перелізти через замкнуті мури. Напевно, вона відчувала, що Цкуру зможе благополучно вижити, навіть опинившись у такій ситуації. Вона дійшла такого ж висновку, як і Ері, котра спокійно все розважила. Самоопанований Цкуру Тадзаки, що завжди вміє відстояти свій шлях. Цкуру встав і пішов назад до кімнати. Взяв із полиці пляшку Каті Сарк, налив келешок і вийшов із ним знову на балкон. Сів у крісло і тривалий час сидів, притиснувши пучки пальців до скроні. «Є зовсім не самоопанований, та й не вміє відстояти власного шляху», – подумав Цкуру. «Це лише питання рівноваги. Я просто навчився вміло розподіляти власний тягар на обидві шальки терезів». Може, я і справді видаюся іншим холоднокровним, однак це нелегка робота, потребує багато зусиль. Зрештою, загальна маса тягаря на точку опори ані трохи не менше від того, що його урівноважили на шальках. І все-таки цьку зміг пробачити Білій, тобто Юдзу. Тяжко зранена, вона просто хотіла себе вберегти. Вона була слабкою людиною. Дівчина не змогла виростити міцного панциря, який би її охороняв. Маючи перед очима загрозу, в гарячкових пошуках безпечного місця їй було недорозважань про вибір способів хто може її звинуватити, але зрештою, як далеко вона б не втікала, утекти не змогла. Її невідступно переслідувала темна тінь, що таїла в собі насилля, те, що Ері назвала злим духом. І нарешті, в травневу ніч, закраплену тихим холодним дощем, вона постукало у двері і закинуло зашмарк на її тонку прекрасну шию. У заздалегідь визначеному місці, у заздалегідь визначений час. Скоро повернувся у кімнату, взяв телефонну слухавку і, не аналізуючи глибоко, що він робить, натиснув номер швидкого набору до Сари. Але після третього годка спам'ятався і поклав слухавку назад. Уже пізня година. Крім того, завтра вони побачаться. Зможуть поговорити безпосередньо. Перед цим не варто починати смиканих розмов. Він це прекрасно розумів, але йому так хотілося негайно почути Сарен голос. Це почуття природно випливало з його серця. Цього імпульсу цкуру стримати не міг. Він поставив на програвач роки прощі у виконанні Лазаря Бермана і опустив голку. Налаштувавшись, почав слухати музику. Перед ним виринули картини Гемейліни на березі озера. Білі фіранки у вікнах колихаються на вітрі, на хвилях потрохкою маленький човен. У гаю батьки терпляче вчать своїх пташенят співати. На волосі Ері залишився легкий аромат цитрусового шампуню. Її перси м'які та налиті, повні вагою життя. Тяжкий на вдачу старий, який показував йому дорогу, спльовує в літню траву тверде харкотиння. Пес, радісно махаючи хвостом, застрибує у багажник крено. Перебираючи в пам'яті ці картини, Скоро відчув, як до нього повертається біль, що дрімав у грудях. Він нахилив келишок та посмакував запах шотландського віскі. У шлонку ледь-ледь потепліло. З літа до зими на другому курсі університету, коли Скоро не хотів нічого, лише умерти, він щовечора випивав отакий маленький келих віскі. Без цього добре заснути не міг. Раптом задзвонив телефон. Скоро підвівся з канапи, зупинив музику та став перед телефоном. Очевидно, це не може бути ніхто інший, крім Сари. Тільки вона може задзвонити у такій порі. Зрозумівши, що цкури її телефонував, вона вирішила передзвонити. Пролунало 12 дзвінків і весь цей час цкури вагався, брати йому слухавку чи ні. Затамувавши подих, із зімкненими вустами непорушно дивився на телефон. Як людина, відступивши кілька кроків назад, вдивляється у написану на дошці довжелезну незрозумілу формулу в пошуку підказки. Але підказки він не знайшов. Нарешті телефон замовк і настала тиша. Глибока, значуща тиша. Аби заповнити її, цькуру знову опустив голку на платівку, сів на канапу і далі слухав музику. Цього разу постановив не думати ні про що. Заплющивши очі, прогнавши з голови думки, він сконцентрувався на музиці. Згодом, наче закликані мелодією під повіками, почали пропливати різні образи й одразу зникали. Вервечка фігур без змісту та конкретики. Їхні туманні обриси з'явилися на темних краях свідомості. Безгучно перетинали видимий проміжок та зникали на іншому темному краї. Як загадковий мікроорганізм, що перетинає доступний для зору кружечок у мікроскопі. За 15 хвилин телефон задзвонив знову, але цкруру таки не взяв слухавки. Цього разу він не зупинив музики, продовжував сидіти на канапі, вп'явшись очима у чорну слухавку. Дзвінків не рахував. За якийсь час телефон перестав дзвонити, і лунала лише музика. «Саро», – подумав Цкуру, – «я так хочу почути твій голос, більше, ніж будь-що інше, але зараз я не можу говорити». «Можливо, завтра Сара вибере не мене, а того іншого чоловіка», – так думав він, лігши на канапу і заплющивши очі. Це цілком може трапитися, і для неї це буде, може, правильним вибором. Скоро зовсім не знав, що це за чоловік, які у них стосунки, скільки вони вже разом. І в ньому не було бажання знати. Скоро знав лише, що зараз він мало що може дати Сарі. І воно є в обмеженій кількості обмежених різновидів. А якщо дивитися на зміст, то майже не варте уваги. Чи справді існує людина, яка цього захотіла б? Сара каже, що вона до мене прихильна. Очевидно, це правда, але є багато речей, де самої прихильності замало. Життя довге, часом безжальне, інколи потрібна жертва. І хтось повинен не стати. Ми ламки, легко зранюємося, а зі зраненого тіла тече кров. Що не кажи, якщо Сара завтра вибере не мене, я справді вмру. Не великого значення, чи смерть вся буде фізичною чи метафоричною, але цього разу я таки спущу духа. Безбарвний цкуру тадзакі остаточно втратить кольори і тихо відійде з цього світу. Все стане небуттям, а по ньому залишиться тільки грудка замерзлої землі. Це нічого такого, переконує він себе. Адже дотепер таке вже кілька разів ледь не трапилося. І нічого дивного, якби вже трапилося насправді. Просто фізичне явище. Накручена пружина годинника поступово розкручується. Момент підходить до нуля. Коліщатко перестає рухатися. І стрілка завмирає. Спадає тиша. Хіба в цьому є щось більше? Він вклався спати ще перед 12-ю і засив лампу біля узголів'я. Хотів, щоб йому наснилася Сара, чи в еротичному сні, чи в будь-якому іншому. Але, якщо можливо, нехай би цей сон не був сумним. Звісно, найкраще було б, якби він у тому сні міг до неї торкнутися. Бо це не більше, ніж сон. Його душа прагнула Сари, Як це чудово – прагнути когось душею. Скоро це міцно відчув. Він давно не відчував такого. Може, ніколи в житті. Звісно, чудом було не все. Також боліло у грудях, спирало подих. Був страх, темні відступи. Але навіть ця сутужність тепер була важливою частинкою кохання. Скоро не хотів цього втрачати. Якщо він його втратить, то вдруге відчути це йому не буде дано. Краще вже втратити себе, ніж загубити у це почуття. Знаєш, Цкуру, ти мусиш її здобути, незважаючи ні на що. Я так відчуваю. Якщо ти її зараз відпустиш, можливо, нікого вже не здобудеш. Так казала Ері. Напевно, вона має рацію. Він мусить здобути її будь-якою ціною. Але він не може вирішити цього сам. Це вирішується між двома серцями. Є речі, які треба віддати, і є речі, які треба прийняти. Хай там що, це все буде завтра. Якщо Сара мене вибере і прийме, зразу їй освічуся і віддам їй усе, що я зараз можу дати, поки не потрапив до рук злим гномам, загубившись у темному лісі. Не все поглинула течія часу. Ось що мав сказати Цкуру на березі озера у Фінляндії Ері на прощання, але не зміг тоді вкласти це у слова. Тоді ми глибоко вірили і мали також себе, здатних глибоко щось вірити. Це безслідно нікуди не зникає. Утихомиривши серце, зімкнувши повіки, він заснув. Останній промінь свідомості, набираючи швидкості, поступово даланів меншав. І врешті зник у нічній темряві, як останній вагон спеціального експреса. Залишився тільки шум вітру, що пролітав березовим гаєм.